<tune> Zahvala pripada Allahum subhanahu wa koga naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućen, a koga ostaju u zavodi nećemo mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allahum subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed ali i salatu wasalam posljednje lao poslan sa istinom. Plemeniti gospodari je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, Ovi koji vjerujete, bojite se Allah i istinskom i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allah, vala da nam podari svaki haj i jalka i jafirata. Zatim mu se zahvaljujemo što nas je poživio i ponovo okupio na ovom barek mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i savršenim suistima koja blizila iz tih lijepih imena. Molim Allah, vala da u naša dobra djela koja smo učili mjesec u mjesecu Ramazanu, prije svega post i učenje Kur'ana, kao što ga molim njegovim lijepim imenima i savršenim <coughs> svojstvima, da post koji smo postili i učenje Kur'ana koje smo učili, učini zagovaračima za nas na sudnjem danu. Zatim večeras, draga bračo, govorit ćemo o jednom novom Allahom S.W.T. imenu koje nismo radili i koje se ne nalazi u onoj knjizi koja ja izašem. Znači jedno novo ime, a to je El Haqq. U prijevodu značenja mnogi su pokušali da prevedu. Međutim, vi ćemo da vidimo iz predavanja šta sve od značenja postoji ili šta su svoj kazali jasih po pitanju ovog uh, imena El Haqq. Prije svega kažu da u značenju na, na naš jezik e, ima značenje vrhovna istina ili stvarnost, onaj koji postoji, znači u što nema sumnje. E, velika istina, znači sve su to označenja koja se mogu prevesti kada se govori ono ukratko kada bi pokušali prevesti to ime ElHab. U jeziku, vi svi znate, kada upita, evo hakiu, što znači hak u bosanskom jeziku, kada kažeš jez, to je hak. Istina. Istina. istina. istina. Znači istina. Svi dobro znači znači da je istina, što je suprotno tome laž, ne istina. Ili kaže, to je moj hak. Pravo, znači isto tako, već poznato je u bosanskom jeziku da koristimo ovaj termin hak to je moje pravo, to je istina i slično znači od značenja u jeziku. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime al-hak je spomenuto na deset mjesta u Kur'anu. <coughs> znači ime Allaho koji se opisao svoje premetnoj knjizi uh, se spominje deset mjesta. Jedno od tih mjesta je u sure al-an'am u 62. ajtu gdje Allaho kaže sum rudu ila Allahi haq Zatim će se vratiti svom istinskom gospodaru. Oni koji odje vide da je Meula zaštitnik, onda kažu, zatim će biti vraćeni svom istinskom zaštitniku. Zaštitnik vjernika je Allah subhanahu wa ta'ala. Istinski gospodar svih stvorenja je Allah subhanahu wa ta'ala. Ela lehu <clears throat> l Zaista njemu pripada sud, Zatim kaže Allahu džellešanu va huwa asraul hasibin. Izajsta Allah džellešanu taj koji najbrže računa, znači svodi. I vidimo znači da u ovom kuranskom ajetu Allah džellešanu se opisuje mawlahumul hak, istinski gospodar, I istinski zaštitnik. Zatim m Allah džellešanu suri junus kaže fezalikumullahu rabbukumul hak. Zaista je to Allah dželešano, vaš istinski gospodar. فما بعد الحق الا الضلال. postoji nešto drugo osim osim zablude, osim neistine. Znači kada spoznam da je on istinski gospodar, da je on istinski Allah, stvoritelj svega, zar posle te prave istine koju se upoznao i koji se spoznao postoji nešto osim zavruda. Fa enna tu srafun. Pa Allah Želešanu završava je šan završa kuranski ajed, pa kaže pa kuda se nakon svega toga odnećete, a mi ćemo spomenuti govoru učinjanka što su kazali vizom za ovaj kuranski ajet. Zatim Allah Želešanu u suri Al-Hajj, u 62. ajetu, kaže Zalike bi enna Allahe To je zbog toga što je Allah Želešanu istina. Nema druge istine osim istine da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova. Zatim kaže Allah dželle şanuhu ve anma A sve što drugo dozivate, što prizivate, što molite, od koga tražite pored njega je zabuda i neistina, laž. Zatim kaže Allah dželle şanuhu ve inna Allaha huvel aliyul kabeer. Izaj Allah dželle şanuhu el aliy Visoko uzdignut, uzvišeni, ali kebir, veliki. Pogledajte kako ti završetci i određeni kuranski ajeta se završavaju nakon govora Laha <coughs> Đelešanka da spomene nešto sa ciljem i svoje potpune mudrosti, kako završava sa određenim uh, svojim lijepim imenima. Zatim Laha Đelešanka kaže u suri Nur u 25. ajetu Jaume i zinji Allahu pa kaže Allah, tog dana će i Allah Jerušanu kazniti zbog onoga što su činili ili zbog onoga što su zaslužili. Okay. I tada će svi znat na sudnjem danu šta? Hak. Da je Allah Jerušanu ona prava istina. Istina znači zbog čega će znat na sudnjem danu što su negirali na dunjalku. Jer Allah još na početku Kur'anskog ajta kada će kazati toga dana, a oni će toga dana, znači na velikom danu, na sunnijem danu, kada bude obračun, kazniti takve. I svi će tada znati da je Allah je lišano prava istina. Znači istina koja je uh, sasvim jasna, koja nema, znači, nije riča, zabude, niti, znači, nečega što ukazuje na neistinu. Šta su učinjaci kazali? o pitanju imena El Haq kada se odnosi na Allaha Ibn Jalī Rahimahullah kada je komentarisao ajati sura Yunus 30. ajde kaže وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ i oni će toga dana biti vraćeni svome istinskom gospodaru وَدَلَّ عَلُهُمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ i tada u tom trenutku nije biti oni sa kojima su laži iznosili one lažne stvari koje su tvrdili, koje nisu bile istina od lažnih božanstava, neće biti nikoga od njih. Sve što su pored Allaha Subhanu Wa Ta'la obožavali, sve što su tvrdili da je božanstvo koje se može obožavati, znači pored Allaha Đelašanu tog dana neće biti nikoga nikoga od njih. Kaže Ibnuđari, Rahimahullah, u komentaru ovoga ajeta, kaže bit će vraćeni Allahu svome istinskom gospodaru toga dana kada budu kaže, vraćeni, kada budu stali pred svog gospodara koji je njihov istinski stvoritelj i gospodar u što nema sumnje, neće im biti oni koji su smatrali da su bogovi pored Alha te izmišljajući lažina Laha, oni su znači pored toga što su smatrali iznosili i izmišlja lažina Laha Đelešanu, pa kaže tvrdeći za ta lažna božanstva koja su tu, koja su obožavali, da im je naređeno da obožavaju pored Allaha Đelešanu. Zbog koje šubhe? Oni su imali tada znači, šubhu. Mišljali mm -hmm. da je to tačno, zbog toga što su mislili da se preko tih lažnjih božanstava približavaju Allahu, odnosno da mogu steći bliskost Allaha subhana wa ta'ala, što će obožavati druge pored Allaha subhana wa ta'ala. Znači, Allah Đelešanu, kada ih vrati, kada ih proživi i kada staru na nasudi dan, i kada budu, znači, ispred gospodara svjetova neće biti tih lažnih božanstava koje su obožavali pored Allaha Čelešanu, što znači da vjernik na Dunjanu, kuda je bio pravi istinski vjernik, mora obožavati samo Allaha Čelešanu. Ne smije, znači, u tome nikoga da mu pripiše, nikoga da smatra da može se obožavati pored Allaha Subhanehu, Subhanehu wa Zatim za drugi ajte, isti, znači, Mujerir kaže, فَذَلِكُمُ اللَّهُ Zaista je, znači, Allah, Đelešanu, vaš istinski, istinski gospodar. Pa zar postoji nešto drugo, pored istine, znači, osim zabude, ili nakon istine, zar može nešto biti drugo osim, oči ta zabuda, pa kuda se nakon svega toga odnačite? Pa kaže, u ovom kuranskom ajtu i gospodar ili uzvišenji Allah, Đelešanu, kazao, o ljudi, Onaj koji je u mogućnosti, znači upisuje Allah wa ta'ala, da učini, da podari svoje stvari koje nas okružuju, sve što primijetimo, znači ostvorenog, stvorenog, da, da vam obskrbu spušta iz neba i iz zemlje, onaj koji sve vidi i onaj koji sve čuje, daje život i smrt, o svemu brini, o svim stvarima, znači sa svim stvarima upravlja, on je, kaže, vaš istinski gospodar, u što nema nikakve sumnje. Što znači šta može nakon svega ovoga biti ako čovjek glavu okrene kada vidi u oči tu istinu koja mu dolazi koja mu se pojašnjava, ne može ništa drugo biti osim očita zabuda je nastala svojitamaza badal haqqi ilal dalal šta nakon istine dolazi osim zabuda šta može čovjek znači da prihvati da slijedi nakon kada okrene glavu od prave istine osim zabuda znači istina je jasna zabuda je jasna zatim kaže pa kada je istina sve ovo što se tvrdi i sve ovo što se kazuje kaže a to je da je dozivanje od strane lažnih laž, kada dozvate lažna božanstva znači da je to takvo obraćanje prema tim lažnim božanstvima ili dozivanje tih lažnih božanstava ništa drugo osim očita laž koju nije dozvoljeno slediti, koju nije dozvojno znači činiti pored Allaha te bareke te bareke وتعالى pa kaže da je sve to očita jasna za Svaki onaj znači koji je okrije glavu do ove istine. A Allah Jevršanu je istina. Njegov govor je istina. Kada čovjek okrije glavu i krine stramputicom, sve što bude je slijedio, sve što bude je činio, pored Allah Jevršanu je stramputica. Ne može biti na, na pravom putu. Zato smo mi počašeni, Alhamdulillah, time što je Allah Jevršanu kazao milost premanjima, pa nas uputio na pravi put. Podario je da shvatimo tu uput i da je slijedimo. A ne bi je slijedili, da Allah Đelušan nije htio da je slijedimo. A oni koji nisu na ovoj upute, i svaki onaj koji slijedi nešto mimo ove upute, treba da bude nama jasno, prije svega da je to očita zabuna, pravilo, lalet, i da taj put kojim takva osoba hodi, nikada neće onaj dovesti ga do onog glavnog cilja, to do i do dž dženeta, iako on... Možda kada ga pitaš da li želi ženeti, kaže, želim i ja mislim i smatram da ću biti ostalo nikad ženeta. Međutim, njegovi postupci, njegova djela i njegov način koji je odabrao života na Dunjavuku, onaj dokazuju i tvrde suprotno onome što on priželjkuje. Što on Zatim, Al-Hatabi, Rahimahullah, za pojašenje imena Al-Hak, kaže, Al-Hak je istina i ukazuje na sve ono što je prisutno i što postoji. Što nam to ukazuje da postoje učinjaci koji kažu da ime el-haq, kada opisuju znači, kako je značenje, kažu da je novđud, onaj koji je prisutan, onaj koji je stvaran, onaj koji postoji, što nema nikakve sumnje, pa on znači pojačava i kaže ovdje da je istina sve ono što postoji, sve ono što se može vidjeti, sve što se može primijeti, znači to je istina. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala je ta prava istina što nema nikakve sumnje. Onda kaže za riječe Allaha Čebašanuhu Alhaqa Allah Al govori Alhaqa u prevozu značenja može se prevesti kako su preveli po današ, na našim znači, prostorima čas neizbježen. Znači jedno od imena sudnijeg dana. A šta ti znaš šta je čas neizbježen? Allah Čebašan kada ovdje postavlja pitanje Alhaqa Uh, u smislu, znači, šta je taj čas neizbježni, da li poznaješ to značenje, želi se kazati da je to istina. Znači, istina koja će se desiti i ne postoji neko ko može to, znači, spriječiti. Ovdje, Erhatabi želi, znači, ukazati da je Allah Đevašano istina kao što je sudnji dan istina. Kao što je preživljenje istina. I niko nije u stanju, znači, da taj sudnji dan koji očekuje svako, svako stvorenje, da može neko, znači, da spriječi ili izmijeni to, da dođe sa nečim drugim. Zatim kaže, nakon toga, džennet je istina. Džehednem je istina. Sudnji dan je istina. I sve ono što ukazuje, sve ono što ukazuje, ono što ukazuje znači i što je prenešeno u sudnjem danu je istina i sve će to da se desi znači sve će to da se dogodi to je on znači kada je govorio ispominje o značenje el hak kazao znači ovo zatim Rahima Hula je rekao el Haq je istina ona koja se ne može negirati niti se može poreći znači toliko je jasno da je to prava istina. Da se ne može negirati, niti se može poreći. I kaže ono što je obavezno priznati. Znači što je obavezno priznati tu istinu, kada znaš da nešto istino ti to priznaš i slijediš i ona ti je draga, tako isto Allah Đelešanu koji je istina mora se priznati i mora se potvrti od svakog znači, stvorenja. Priznati Allaha Đelešanu, znači, kao za, za, za, za gospodara i biti zadovoljan sa takvim gospodarom. Jer kako znamo u muslimovoj izbjeci hadisa, postoji hadis gdje je Ebu Sa'id al-Hudri Kada je bio s poslanikom sallahu alihi wa pa mu je poslanik sallahu alihi wa sallame kazao O Ebu Sa'id kaže, po dobro poslušaj šta ću ti reći, onaj koji bude posvjedočio Ili ko bude zadovoljan, ma radije billahi rabba, ko bude zadovoljan sa gospodarom, kao gospodarom znači da bude zadovoljan sa svojim gospodarom, Allahom i islamom sa islamom, vjerom i poslanikom, Muhammedom s.a.w. kao poslanikom, vođebet lehul dženne, kao je takav ima za garantovan džennet. Pogledajte, znači, ko bude znači, priznuo ovo istinu, ko bude zadovoljan sa ovom istinom, a to je Allah ta'ala kao gospodarom, takvom poslanikom s.a.w. garantuje džennet. Neće samo znači sa Allahom, nego i sa vjerom i islamom, jer je ona istina i Muhammed A.S. je isto tako istina da bude zadunjen sa vjerom Islamom kao vjerom, a isto tako Muhammedom s.a.v. kao poslanikom tada dolaze velika najreda, a to je ženet kakvo je poslanik s.a.v. Uh, najavio zatim lukasi rahimahullah kada komentarše ajati sure junus 32. djelađu zašanu kaže Fadalikumullahu rabbukumul to vam je Allah, gospodar vaš, istiniti, prava istina. Gdje da se okrenemo, vidjet ćemo od, od podova spoza ovog imena, gdje da se znakovi ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. فَمَا ذَا Zar postoji nešto nakon istine osim očita jasna zabuda, فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Pa kuda se nakon toga odmećete? Pogledajte kako je to prokumentarista Obrim Kresir. Kaže Obrim Kresir, Rahimahullah, za riječ je Allah gospodar vaš, istinski, kaže onaj za koga ste priznali da je on pokretač svega toga. Znači, kada vidimo svemir i sve što je u svemiru, sve što je u kosmosu, sve što je na ovoj planeti, što vidimo dešavanja, kažemo Allah, Allahu voljom, Allah je to stvorio. Znači, čovjek već što da priznaje Allaha Đirajšanu kao toga koji je to stvorio. Zatim kaže, on je gospodar vaš istinski bog. Bog koji se obožava, znači ovdje ilah je ono što se obožava. Što moraš obožavati, što moraš svijediti, što moraš poštovati, što moraš voliti. I samo njemu morate iskazivati pokornost. Nikom drugom. Znači on je taj koji je zaslužan da, da mu se robuje, da se poštuje, da se cijeni i da mu se pokorava. Niko znači, niko pored njega to nije zaslužan, osim oni određeni koji je Allah ukazao da se mora njima pokornost činiti kao što je poslanik sallahu alijih vasadam, kao što su roditelji, kao što je vođa, prijestavnik, embir na putu i slično kako je došao u hadisom poslanika sallahu alijih vasadame, s tim da nema nikom od njih pokornosti, u nepokornosti stvoritelju Allahu Tebare Kvetala. Zatim kaže, zar poslije istine... Ima nešto osim zavude. Zato se istine postoji nešto osim zavuda, za te riječ kaže, to je svako božanstvo, osim njega te bareke u ništa je, i nema drugog istinskog boga osim njega, on je jedan i nema druga u tome. Pa kuda se nakon svega toga odnačete, riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala, kaže, to jest kako se odnačete nakon te spoznanje od poklonosti i činjenja i bareta Allahu Subhanahu wa ta'ala, kada ste spoznali da je on istinski Istinski Bog koji se obožava. Kako nakon toga da glavu okrenješ? Kako zapostaviš njegove propse? Kako da ne slušaš šta vlaš, vlašanu, traži od tebe? Šta njegov poslanik sa Allahu alijeku sa rame traži od tebe? Zatim kaže nakon toga sve je drugog Boga osim njega nema, a vi znate da je on gospodar koji je sve stvorio i koji svim tim stvarima upravlja. Znači kada čovjek kaže gospodar Allah Željšanu stvorio nebesa, stvorio zemlju sve ovo što vidim, Allah to iskazuje odnosno traži od tebe, da to potriti svojom pokornosti prema takvom gospodaru. Moraš u biti pokvora, moraš go obožavati, moraš gledati šta je Allah, odnosno traži od tebe u svojoj plementoj knjizi ili sunetu poslanika sallahu Allahu i veseleme, ako tu istinu potvrđuješ. Ako ne potvrđuješ, onda nisi od onih koji su je potvrdili, ali ako je potvrdiš, onda nakon tije potvrde, Odmah se traži, odmah je pokornost. Pokornost kvoritelj. Zatim, za riječ Allaha Zalike bi enna haq. To je zato što je Allah, On prava istina. Za ovi ovaj riječi kaže, to jest gospodar jedini koji je dostojan obožavanjem. Kako je to, ibn Kisirah ima Znači, jedini koji je zaslužan i so obožavan, kojom treba pokornost, obožavati ga, voliti ga, znači kao nikoga. Allaha subhanahu wa ta'ala, on je jedini to za niko drugi. Njemu se poklonost iskazuje, on se voli, on se cijeni, on se poštuje i njegove se naredbe izvršavaju, a njegovi se zabana, zabrana koni. Šta su podoli spoznanog velikog imena? Danas uvod mnoge stvari tvrde, potvrđuju, kažu da su istina. I kada nešto potvrdiš, Moraš nakon toga da osjetiš nešto. Tako isto potvrda Allaha subhanahu wa ta'ala da je opisanim velikim imenom Al-Haq vrhovna istina ili prava istina da je on istinit od nas traži nešto. Odnosno nakon te potvrde u našim srcima mora nešto da proradi. Prije svega, kako učinjaci navode da sama ta tvrdnja i sam taj osjećaj, potvrđivanje da je Allah Jalešanuho istina koju nije moguće negirati. Znači, ne možeš negirati tu istinu. On postoji. Spoznao si ga, upoznao si ga, kroz stvorenja, kroz i sve ovo što vidiš, to nas okružuje. Kroz samog sebe, kada vidiš kako si skladan, kako te vas Subhanovat Allah počastio i vidom i sluhom i govorom, pokretima, tijelom, znači to se ukazuje na savršenstvo stvoritelja onaj koji te počastio tim lijepim i skladnim izgledom zato nakon znači, ovoga potvrđivanja da je Allah je najveća istina treba da znamo da su isto tako njegove knjige istina da su istinite da u njima nema laži da su došli od onoga koji istinu govori jer njegov govor je istina njegovi poslanici su istina znači njegova svojstva su istina Osobine kojima se opisao su istina. Njegova djela su istina. Njegove radnje su istina. To sve Allah dželšanuhu ukazuje. Jer je on prava istina. Nakon toga njegov govor je istina. Njegov obraćanje, Sve što je kazao s ove promjene knjizi je istina. Sve što je kazao poslanica o glavu a Lijegima, je istina. Jer je došao i poslan je do onoga koji je istina. Isto tako merek džibil je istina kao što će vidjeti iz kuranske ajeta gdje Allah ukazuje na to. Allah Želešanu kaže Zalike bi enna Allahi -hak, wa enna min dunihi wa l l to je zbog toga što je Allah Želešanu prava istina naš gospodar je istina a sve ono što prizivate i dozivate mimo Allaha Želešanu je ne, znači, nešto što je lažno i što nije istina što ne postoji niti je zaslužno da bude obožavan kako smo vidjeli značenje kako su pojasnili neki komentatori ovoga imena Zatim na kraju kaže Allaž alaršanu, al al a on je uzvišeni, koji je zaslužan, veličanstveni da se pohvaljuje, da se spominje, znači da se slavi, da se veliča el kebir koji je najveći. Danas kada smo u nekom mjestu, kada vidimo da je neko uzdignut, da je neko znači na funkciji, na nekoj poziciji, mi ga smatramo velikim, pa onma imate način kako ćete mu se obratiti kada ga spominje u nekim mjestima kako ga spominjemo. Ne ja spominje ga obišnja, obične druge znači ljude, obična stvorenja, nego sa posebnim znači, načinom spominjenja. Znači Alla želešanja koji je el ali, koji je iznad svega toga, iznad svih, znači, iznad svih stvorenja koje je stvorio, iznad arša, kako se on treba veličati, kako se on treba spominjati, kako se on treba pohvaljivati i kako se treba njemu znači iskazivati robovanje. Zatim Alad Ćelešanov kaže u okolil hakomi robikom. I reci, istina dolazi od vašeg gospodana. Javla Đelešanu ovdje u ovom Kur'anskom ajtu ukazuje da mi svi imamo slobodnu volju. Da li ćemo prihvat u istinu koja dolazi? Znači, istina da Alaha dolazi. vjerovjesnici su istina. Njegove knjige su istina. Njegove riječi su istina. To što dolazi od Alaha je istina. Zatim kaže, Javla što... Ka eh, pa Ako bude htio od vas, neka vjeruje. Što znači da imamo bolju. Ko bude htio, ne svi ćete vjerovati, ali svi nećete vjerovati. Zatim kaže, ako ne želi to, neka ne vjeruje. Ali znači, on je ovdje učinio i dao ljudima slobodu izbora. Ko hoće da povjeri u ovu istinu koja dolazi, boj rum. Neka bude vjernik. Ko neće, neka ostane nevjernik. Ali neka zna da je ovo istina koja dolazi od vašeg gospodara što vidimo znači da Allah ne čini ne prav stvorenjima nego je dao slobodu znači izbora, slobodne volje ko hoće neka povjeruje, neka bude vjernik a ko to ne želi, opet se rači njegovu volju neka ostane nevjernik ali znači da ćete se svi Allah od Želešanu ovrati bit ćete pitani za istinu koja vam je došla ako ste glavu te istini što znači da Allah Đešana, prijeti Onima koji ne želi da ovaj Kuranska je, znači i prijetnja, ujedno što ti daje slobodu izbora, s druge strane je prijetnja. Jer zna se da ćemo se svi vratiti Allahu Đerašanu i svi ćemo biti pitani na sudnjem danu da li smo se odazvali poslanicima, odnosno našem poslaniku Muhamedu s.a.a.s.a.s.a.m. Zatim, pored toga što je Allahu Đerašanu istina, što je njegov govor istina, što su virovijestnici istina, što su njegove knjige, znači isto tako prava istina... Allah Jerušanom to ukazuje na mnogim mjestima u Kur'anu. Neka od tih mjesta, neke ajete ćemo i citirati. Sure Al-An'am, u 73. ajete, Allah Jerušanom kaže Njegov govor je istina. Kako Jerušanom opisuje, ukazuje da je njegov govor istina. lehul mulk i njemu takvom koji je istina i njegov govor je istina pripada sa vlasti. Vlast nebesa i zemlje i svega što je na nebesima i onoga što je na zemlji. Zatim malo šan kaže u suri unos u 55. pet ajtu Ela inna wallahi hak zaista je allahovo obećanje istina ili je allahova prijetnja je istina allahovo obećanje je kakvo da znači, će biti proživljenje da postoji kuća uživanja i kuća kažnjavanja žreneti džehelem upamtite znači Allah ugovor je istina ono što je kazao je istina i njegovo obećanje je istina. I da će napuniti stavonike, znači dženneta, odnosno žene stavonicima dženneta, a isto tako da će napuniti džehennem, stavonicima, džehennema. I sve je to istina. Obećanje Allaha dželašanuhu je istina. Zatim kaže Allaha dželašanuhu وَلَا Ali većina ljudi to ne poznaje. Većina ljudi to ne zna. Znači većina ljudi ne zna da je ovo Allah o tebara, kada te istina. Zašto? Ne znam. Ne želi glavu okričiti, ne želi da saznam. I kada mu kažeš, odgovori, ko je bio? Ko je bio tamo? Ko se je vratio? Ko da može... Mi kažemo, bio je poslanik sallahu alijih i vselemu. Allah je zašto mi podario poslaniku da vidi istavnike dženneta i istavnike džehennema. I vidio je džennet i vidio je džehennem. zato je kazao, da znate ono što ja znam, malo biste šta? Smijali se, a puno biste plakali. Ili je poslanik to vidio? Znači, poslanik je vidio i poslanik nam prenose od gospodara Tebareke Leteala i o džennetu i o vatri. Šta očekuje, znači, stavonike dženneta, šta očekuje stavnike vatri? I mi kažemo, jeste, bio je poslanik, vidio je poslanik, salallahu alijih i veseleme, i ona se obavijestio, ne samo što je vidio, i prije toga, znači, prije nego što mu je predočeno, Usanisa Ovahu, Alijeg i Veselem je dobio vahiju i objavu od onoga koji govori istinu, onaj koji je istina i koji govori istino, A to je da Dženet postoji, Dženet postoji i da će jedna i druga kuća biti popunjena stanovnicima. S tim da će jednu živati vječno, a drugi će biti u, vječno, u vječnoj pati. Zatim, Allah Đerošanu kaže u sure od Džasije u 22. ajetu وَحَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ I Allah je stvorio i nebesa i zemlju s istinom. Pogledajte, sve se rače na tu istinu. Znači, istina je, i stvaraje nebesa i stvaranje zemlje. I Allah je istina, onaj koji je stvorio i nebesa i zemlju sa istinom. Zatim Allah je kaže, وَالَّذِي bil huda بِلْهُدَ وَدِينِ Haq. Zaista je on taj, koji je poslao svoga poslanika sa uputom i istinitom vjerom pravom vjerom vjerom u koju, u koju nema znači, nikakvog vida sumnje prava istina je naša vjera din i slama pogledajte znači, Allah ža potvrđuje da je poslanik istina i da je on poslan sa uputom i sa istinitom vjerom Poslanik Allahu alihi wa puno hadisa govori o ovoj vjeri. Govori da će ona znači ući svaku kuću. Da nije će biti kuće, da nije će vjera ući. Kaže poslanik Allahu alihi wa sallam u hadisu koji bilježi muslim. je zaista mi je Allah Đelšan, sakupio zemlju. Znači tako mu je približio da je poslanik sallahu alihi wa mogao da vidi znači nije istok i njen zapad. Kompletno zmanjsku ku Sve je vidio poslanik. Znači ko je bio tamo? Ustavnik sam je vidio znači šta ima u женetu i šta imao u hanemu, a isto tako je vidio šta je na zemlji, istok i zapad, Allahu vam voljom, Allahom je određenjem, kako na koji način mi vjerujemo u vriječi Poslanika sa Allahu Zatim kaže i vlast će mog umeta dostići dokle je znači sve to sakoprijeno što je on vidio, Allahu. Znači ovo su radno se mjesti koji je nagovijestio poslanica Allaho alijih i oseleme, a to da će doći trenutak kada će vjera Islam biti ta koja je glavna vjera. Uči u svaku kuću. I to je istina. Poslanica Allaho Allahu i oseleme to nagovijestio. I inšava, znači, približava se taj dan kada će se riječi poslanika sa Allaho alijih i oseleme ostvariti. Zatim u drugom hadisu o temima Darija, radijallahu, mi znamo da je on bio kršćanin. Zato nam je to interesantno zbog ovoga što će kazati, što će prenijeti. Kaže, čuo sam Allahog poslanika, s.a.v. gdje kaže, dostići će ova stvar, misleći na islam, dok je dosježe i dan i noć. Imali na zemaljskoj kugli mjesto gdje nije došao dan i gdje nije došla noć. Ona go vještaja od poslanika, s.a.v. da će ovaj din, ovaj vjera, ovaj islam, Doći na svakog to mjesto. Pa onda poslanih svala sl. Lahu alijih i još preciznije kaže. Nakon toga kaže, Allah neće ostaviti kuću od ilovače, niti od blake, a da neće u nju ući ova vjera. Pa zatim kaže, uzdježući dostojanstvenog, a ponižavajući prezvenog. Zatim kaže, dostojanstvenom će Allah Čelešanu uzvijesti vjeru u Islam, a poniženje poniziti nevjerovanje, odnosno kufr. Sali je prenoslac svog hadisa, kaže, tako mi je laha, ja sam svjedok. Znači, ovaj hadis vidješ Ahmed. Ahmet. Imam Hakim kaže da je vjerovostan hadis i da je po i imam muslima. Što ga je znači u tome o, stijedi imam zahebi. Tako da hadis je vjerovostan. Ovaj prenoslac hadisa kaže, tako mi je lahaj jasn, svjedok. Jer on počne iz poroci, odnosno, znači, i po, kršćanin je bio. Kaže, da sam vidio u svojoj poroci ove tragove. Vidio sam, kaže, da svaki onaj koji je primio din i vjeru u Islam, da ga Allah uzdigao, da ga učinio, znači, dostojanstvenim, ponosnim, kaže, na zemlji. A, kaže, isto tako sam vidio s sa svoje članove familije i porocije, da svaki onaj koji je odbio, kaže, u vjeru, znači, koja mu je bila ponuđena, da je bio ponižen. I ne samo da je bio ponižen, kada je da je davao i plaćao džiziju. A onaj koji daje džiziju, porez, znači, u islamskoj državu, on je sage, on mora doći i kazati molim vas primiti od mene, znači primite od mene ovaj porez, znači kao što dajem za zaštitu, što živi u vašu državu. Znači toliko su bili poniženi, nijako on daje dirhem, nešto što nije znači puno vrijedno, ali mora doći i iskaži poniznost u tom trenutku kada daje nekom ko prihupja porez, znači od njih. I vidimo da su riječ riječi poslanika osparila, znači u njegovom vremenu. Što danas, dragi date kada vidiš Uh, da je te uputio. Moraš biti taj koji će osjetiti ahadis poslanika sa Allaho njih, da imaš ponos, da imaš dostojanstvo, da se ne stidiš svoje vjere, propisa vjere, jer ova vjera tebe uzdiže. Ova vjera, znači, ona sebe ne uzvisuje što ćeš ti ući i biti onaj sjedbenik njih. Nego je tebi čas da bude sjedbenik takve vjere. Tebe, znači, počeš od Allaha da, da budeš sjedbenik koje vjeri. Ova vjera tebe uzvisuje. Ti postaje znači ponosi ti postaješ dostojanstven na zemaljskoj kugli. I ne samo to, imat ćeš i ahire kuću u kojoj, u kojoj je pripremljeno ono što oko nije vidjelo, uši što nisu čule i mašta što nije mogla dopuštiti, Nikada ti nije mogla na ovom pasti. Koliko god da pomisliš o nekim ljepotama tamo je ljepši, nikada. Nikada nisu stani to sebi znači doći. Zbog tih trenutaka i tog vremena čovjek se trudi, čovjek se bura i čovjek podnosi žrtvu, na ovom svijetu, znači sljedeći Kur'an i sljedeći poslanika sa Allahom alijih vasalem. Zatim, malo da kaže u suri Fatir u 24. ajetu Inna ersalna kebil hapi bešira u anezira. Zaista smo te mi poslali s istinom. Koga? Poslanika sa Allahom alijih vasalem. Poslanik je došao sa istinom. Sve što govori je istina. Bešira u S radosnim vijestima prema vjernicima. Šta je očekio u džene? i da budeš opominjač da ukazuješ svakom nevjerniku na pravi put da mu pokušaš približiti ovu vjeru i ovaj znači pravi put kako bi znači to on shvatio pojmio i to slijedio jer je ovo nazira opomena za nevjernike. ako ne budeš vjernik za tebe džahnem za tebe kuća znači srama kuća u kojoj nikada nećeš izaći da u kući džerneta, nego vječno ćeš biti tu i vječno ćeš biti kažnjavan od strane Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek treba da znavaj Kur'anski ajed, da Allah je poslao poslanika, da je Allah istina i ono sada čim je poslao poslanika da je istina, što poslanik govori i kazuje je istina, i da je došao sa radosnim vijestima prema vjernicima koji će primiti uputu i krenuti putem poslanika sallahu alihi vasaleme a s druge strane da ukaže na sve ono što je od prijetnji došlo od strane Allaha Đerašanu svakome onome koji glavu okrene od, pravog, od pravoga puta zatim Allaha Đerašanu kaže illa zaista mi ne spuštamo meleke osim sa istinom pogledajte o, znači, došlo da Allah je, znači došo davala šans pušta što je jedna od osobina Allahove uzvišenosti da meleci s od njega spuštaju da se njemu znači uzdižu, da je laš oni za svi stvorenja. Jedan dokaz koji može znači biti kao dokaz. Međutim šta nam je ovdje dokaz o čemu govorimo? Govorimo da Allah je kada spušta meleke kada ih šalje na donjavak, šalje ih sa istinom. Učitelji kažu istina je da kazni koga on hoće da kazni, da spusti znači azab na njih. A s druge strane kada hoće šanju počalje sa istinom odnosno poslanicom koja je bila određena za nekog od vjerovjesnika. Pogledajte znači kako laži šanju, su ukazuje na istinu, a on su hranu Atala je ona prava vrhovna, istina. Zatim mala država kaže, pa Rusul Rabbina Bil. Zaista su vjerovjesnici koji su nam dolazili, dolazili su sa istinom. Tko će ovo kazati? Kazat će pravi istinski vjernici. Kada budu razgovarali sa stanovnicima Gehenem da li ste vidjeli ono što vam je Allah Đeršanu obećao? kad jesmo našli smo. Treći je vjernici i nevjernici. naš ono što je Allah Đeršanu obećao jer smo kazali malo prije znači da je Allah Đeršanu odnosno da je obećanje istina. Pa će vjernici u tom dijalogu u razgovoru sa slavnicima vatre kazati šta kad ža et rusuru rabbina bil Zaisa su virovijesnici i zaslanici koji su dolazu od do Allaha Đeršanu dolazili sa istinom. Mi smo tu istinu prihvatili. Po smo radno, njoj smo prihvatili, po njoj smo radno, njoj smo pozivali, bila nam je draga, mi smo je volili, mi smo je cijeli, mi smo je poštovali, za nju smo se borili, davali svoj život, svoj život, i bili smo strpljivi na to istinu. To je draga veću vruđenu. Uvruđenu ne vodi znači, sama riječ, ja vjerujem. Ova riječ, znači, od nas puno, znači, više od toga. Zatim, o sljedeći podova jeste da, Allah, da je Allahu poslanih, sallahu sal alihi vselem, u noćnom namazu, kada je ustajao, znači kada je počinjao noćni namaz, učio u dovi i spominjao u dovi da je Allah Čebašanu istina. Kao što ćemo vidjeti, znači od Ibn Abbas radi Anhuma gdje kaže Kana nebiju sallahu alihi wa sallam izakala minal lejli je tehadžad qal. Na je posanika alihi sallatu wa sallam kada ustaju u toku noći, na noćni namaz, kaže izgovarao srdi čudovu. Allahumme lekel hamd, ente qayyimu samavati val ardu vaman fi hinne. I ovu treba svaki od nas naučiti. Da je uči jer je dova znači puno, punog značenja. Posebno znači ono što ćemo sada spomenuti. Kaže, govorio bi, Allahumme lekel hamd, gospodaru moj, tebi pripada svaka hvala. Ili tebi hvala, ente qayyimu samavati val ardu vaman fi hinne. Zaista ti upravljaš i nebesima i zemljom i svim onim što je Ili što se nalazi u njima. Zatim kaže, poslani sallahu alihi sene, tebi kaže, pripada hvala, ili tebi hvala zaista si ti onaj kojim pripada vlas nebesa i zemlje i onoga što je u njima. Pogledajte, znači, znači, kada ulazite u namaz i učite ovu dobu, koliko, znači, Allaha veličate, koliko, koliko priznajete, znači, moć Allaha subhanahu wa ta'ala njegovu veličini. I onda srce, naravno, poslje toga može puno lakše da uči Fatihu i zahvali ono što je, prošlo, način, ono što je došlo teksta i značenja surje Fatihne. Zatim kaže, vale ker ente nuru vel fi hinne i tebi pripada zahvala, ono so tebi hvala, zaista si ti svjetlo, nebjesa i zemlje i svega onoga što je u njima. Vale ente vel ard, i tebi hvala, zaista si ti vladar i bijesa i zemlje Walak el hamd i tebi prihvada hvala. Znači ovdje nam se dolazi dokaz ono o čemu govorimo. Zatim kaže Poslani sala. Anter Hak. Zaista ste ti prava istina. Priznaje Allah, da onda prava istina. I ne samo to, da duke i tvoje obećanje je istina. A bi kad ti potvrđuje je istina, da je njegov govor istina, da je obećanje istina, uzmate strah. Znam da kako ulaziš šta u namaz? Sa ovim razmišljanj kad si svjestan onoga što izgovaraš. Zatim kaže I susret s tobom je istina. Allah hrpa. Čovjek kada je svjestan da će stati pred Allaha Đelešanu a sada stoji u namazu kao na sunnjem dan na mahšaru kada ljudi budu uporedani. Znam se tada u tom trenutku koliko ćeš osjetiti znači strah od Allaha Đelešanu jer će sutra biti proživljen. Sad još uvijek imaš šansu da radiš sutra nema više šanse. Kada čovjek veseli, sve se zatvara. Zatim kaže nakon toga poslanik wa qauluka al I tvoje riječi, tvoj govor su istina. Wal-jannatu haq. Ovdje potvrđuješ da je dženne istina. Wan-naru haq. I zaista je vatra džeheme istina. Wan-nabiyuna haq. I potvrđuješ sve vjerovjesnice. Nema sumnje da su oni istina koje su koji su došli od poslanika od dava angelu shanu muhammadun Poslanik u namazu potvrđuje da je Muhammed on sallallahu alaihi wasallam istina od Allaha subhanahu wa taala. i Zaista je sudnji dan istina. Onaj koji zna da je sudnji dan istina, je za taj dan se priprema. Zatim kaže Allahu laka aslamt, gospodaru, zaista se tebi pokoravam, wabika amant i povjerovao sam znači u te, wa alayka na tebe se oslanjam, wa ilayka tebi se vraćam وَبِكَ حَسَمْت i ovdje jako bitno znači kada se raspravljaš kada razgovaraš s nekim kada o, o nečemu znači imaš veliku raspravu da to radiš isključivo radi Allaha i u ime Allaha Đerašanu, i ne samo to va kaže ilejke hakemt i tebe tebi uzman kao sudiju kao sudiju znači u svim svojim sporojima kada se god sporiš sudija po čemu trebaš, znači da presudi čemu treba da se vraćaš, jeste Allah Đelešanu, sa čim sudom trebaš biti zadovan, jeste Allahov sud, njegov propis. Fag Fili ma kademt vama ahart. I oprosti mi gospodar, tada nakon svega ove dove gospodaru, oprosti mi ono što sam uradio i ono što ću uraditi, ne samo to, vama asart vama alen i ono što sam javno uradio i ono što sam tajno uradio. Ono što su ljudi vidjeli, što su neki vidjeli, i ono što niko nije vidio, se ti gospodara vidio, mi takvi, i mi i takve grijehe. muqaddimu, entel mu'akhir, la ilaha, ilaha U ovom, znači, dijelu, Allah, znači oposlani se u spominje dva imena Allaha, pa ga opisuje, ti si el muqaddim, el mu'akhir, znači, isto tako el mu'akhir, i ova dva imena ćemo mi govoriti, međutim, ovdje možemo prevesti, ti, znači, ju napređuješ i ti unazađuješ odrijeđene ljuda ovim mjeračima kovo da posebno govoriti, la ilaha, ilaha I nema drugog istinskog Boga osim tebe. Znači u ovoj doli koji je poslanih sallahu alihi vaseleno učio. Pogledajte kako je Allaha s Jerušanom kako ga je veličao, kako ga je slavio. Nakon toga priznao je da je to sve istina. Da je Allah istina, da su njegove riječi istina, da sve ono sa čim su došli vjerovjesnici je istina, da su vjerovjesnici istina, da je Muhammed, da je sudni dan, sve to istina. I tek nakon svega toga traži poslanik Allahu alijih i vasaleme određene stvari od Allaha dželšanova, to je da mu oprosti grijehe koje učinio i koje će počiniti, a mi znamo koliko je poslanik sallahu alijih i vasaleme griješio. Koliko mi znači, treba da učimo ovu dovu, koliko mi treba da Allaha dželšanova dozivamo ovom dovom. Zatim, nakon svega toga, zadnji pot koji ćemo navesti jeste da Allah je jedini taj koji je el istina, znači el haq, odnosno istina, koji treba da bude poštovan, koji treba da bude obožavan i koji jedini zaslužuje da se obožava, gdje postoje mnogi dokazi, mnogi znakovi koji ukazuju na to, samo ako čovjek promisli i razmisli. Mi ih nećemo navoditi puno, navišemo par ajeta. Jedan od tih ajeta je suri Jonas, u 31. trusim, u 2. ajetu, je kaže, Kume sema i wal art. Reci, ko, ko će vas opskrbiti, ko vam daje obskrbu iz nebesa i sa zemlje. Kad čovjek razmi se obskrbi koja mu dolazi, znači dano, i sa neba i zemlje, znači, ko će vam dati obskrbu, pored toga, iz neba i zemlje, mm -hmm. i i je taj koji daje i sluh, znači i vid, وَمَنْ يُحْرِجُ I ko je taj koji daje znači, život iz mrtvog, iz neživog ili znači, neživo, čini nakon što je bilo živo. Ko je taj, znači, pored Allaha dželašanuhu. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ I ko, stvarima, a, ko sa svim stvarima upravlja? ovo je pitanje bilo upućeno mušicima Meke. I šta su mušici Meke tada kazali, kaže Allah, فَسَيَقُونَ Allah. Svi su odgovarali tada da će kazati onaj koji to daje, koji to čini, ko tim svim stvarima upravlja i ko može to da učini je, kaže, oni će odgovoriti da je to Allah. Zatim Allah što vam kaže, pa reci, zar nećete biti bogobojazni, zar se nećete nakon svega toga plašta Allaha Čerašanom. Kad ste priznali da rizk koji se spušta iz neba iz zemlje da je to Allah koji u smrći i koji življu da je Allah Čerašanom koji upravlja svim stvarima, zar onda se ne bojite takvog gospodara koji je u mogućnosti sve to da čini? Što znači da je obazna svakom onome koji to prizna i spozna, da Allaha Đelešanu obožava da njemu robuje. Zatim, Allaha Đelešanu naređuje poslaniku s.a.v. isto tako u suri i unosu slo četvrtom ajdu, da kaže O ljudi, ako budete imali sumnju po pitanju moje vjere i onoga na čemu sam ja. Koliko danas ljudi ovdje sumnja ono na čemu smo mi? Koji kaže, šta je to, čim, sa čim si došao? Što, što, to što pričaš, što, to, to što nudiš. Znači ja ne vjerujem, ja sumnjam, ja dajem neki dokaz. Poslaniku svi isto tako dolazi. I Allah dželašanu ovdje podučava poslanika kako će odgovoriti takvima kada kada dođu koji sumnjaju ono što ti imaš kod sebe. Odvjeri u Allaha s.a.s. kaže فَلَعَبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ O kaže, ja neću obožavati ono što vi obožavate mimo Allaha za rešanu. Zatim kaže, وَلَكِنَ عَبُدُوا الَّذِينَ يَتَوَفَّاكُمُ Al ću obožavati, kaže, onoga koji vas usporčuje. Koja muzima život. To gospodara ću obožavati en akuna minal mu'minin va umirtu en akuna minal mu'minin i naređeno mi je da budem znači od pravi istinski vjernik. znači ovo ime el hak jedan od vas poznaje tog imena jeste da se on samo obožava da se niko ne obožava mimo njega wa jer je on prava istina i ono što je došlo od njega je istina, njegove riječ su istina njegove poslanice su istina sudni dan je istina sve što je kazano po pitanju i dana, a to su mali veliki preznaci koji su u vridosovanju spomenuti, su istina, po tome treba čovjek da radi, po tome treba čovjek da živi, zato treba da živi i nakon svega toga može očekivati da Laha Subhanu Avatara nagradu na onom drugom svijetu, a to je žernet njegova prostranstva, molim Laha Subhanu Avatara da nam omili istinu da nam učini istinu, jasno pa da je slijedimo, da nam uči ni zavudu, pa da se klonimo, da opresti nema našim rotinja svim Osmanima, da zbliži naše savove i naše srce vidim na istini suhane Kalom Hamdika Šamanda i radio u a tu bolijek.